פרק קל"ט למנצח לדוד מזמור. אדוני חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעי מרחוק. עורכי ורבעי זירית, וכל דרכי הסכנת. כי אין מילה בלשוני, הן אדוני ידעת חולה. אחור וקדם צרתני, וטשת עלי כפיך. פלאה דעת ממני, נשגבה לא אוכל לה. אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם אשק שמים, שם אתה, ועציה שאול הנקע. אשא חנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, ותאחזני ימינך. באומר, אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני. גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. כי אתה קנית חיליותי, תסוכני בבטן אימי. עודך על כינוראות נפליתי, נפלאים מעשיך. ונפשי יודעת מאוד. לא נכחד עוצמי ממך, אשר עושיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ. גולמי ראו עיניך, ועל ספרך כולם יכתבו. ימים יוצרו, ולא אחד בהם. ולי, מה יכרו רעיך אל, מה עצמו ראשיהם? אספרם מכל ירבון, הקצותי ועודי עמך. אם תקטול אלוה הרשע, ואנשי דמים סורו מני, אשר יאמרוך למזימה, נשא לשווא עריך. הלא משנאיך, אדוני, אשנה, ובתקוממיך את קוטט. תכלית שנאה שניתים, לאויבים היו לי. חוקרני אל, ודע לבבי, וחנני ודע שרעפי, וראה אם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם.